63-cü məzmur Davudun məzmuru Yehuda səhrasında olanda Ey Allah, mənim Allahım sən sensən. Sənin üçün yaman qəribsəmişəm. Quraq, can sıxıcı, susuz bir diyarda sənsiz könlüm susuzdur. Bütün varlığımla həsrətini çəkirəm. Müqəddəs yerdə səni seyr edirdim Güdrətini əzəmətini görürdüm Mənim dilim səni tərənnüm edir Məhəbbətin bu həyatdan gözəldir Bütün ömrüm boyu sənə alqış edəcəyəm Əllərimi qaldırıb adınla səni səsləyəcəyəm Sanki yağlı yeməklə canım tox olacaq Dilim səni mədh edəcək Ağzım həmd oxuyacaq. Yatanda belə səni xatırlayıram. Gecə növbələrində səni düşünürəm. Sən mənə kömək oldun. Qanadlarının kölgəsində sənə məd oxuyacaq. Künlüm sənə bağlanır. Sağ əlin məni möhkəm tutur. Amma canımın qəstinə duranlar Yerin dibinə batacaqlar. Qılıncın ağzına tuş gələcəklər. Çaqqallara yem olacaqlar. Amma padşah Allah'a görə sevinəcək. Adına and içən hər kəs həmd söyləyəcək. Yalançıların isə ağzı yum olacaq.